și în cer și pe pământ, el ni La microfon vă întâmpină Iacov, prezentatorul emisiunii Evanghelia Lumina Vieții. Dragi ascultători, astăzi vă transmitem cel de al 47-lea program prezentat de preotul Valeriu, Constituit în meditațiile preotului Niculiță asupra Noului Testament din Evanghelia lui Matei. Potrivit unui obicei încetățenit de o bună bucată de vreme, deschidem programul cu prezentarea unei micuțe istorioare. Să o ascultăm. Mulțumesc frate Iacob! Iubiți ascultători, astăzi prezint un mare misionar, Sadu dar Singh, este numele lui din India, care a trăit pe la anii 1900, încă ceva după 1900. Fragmentul acesta din viața marelui misionar Sadu Sundar Singh este relatat aici sub titlul de Iubiți pe vrăjmașii voștri. Ni se povestește că, într-o zi, un om, coborând de pe un munte, întâlni în calei pe tânărul Sadu Sundar Singh. Doritor să vadă ce avea să facă, se ascunse într-un loc de unde putea să vadă totul. Și iată că Sadu, ajuns în sat, stătu pe un butuc de lemn, își șterse fața de sudoare și începu să cânte un cântec religios. Lume multă se adună în ei, dar când înțeleseseră ei că le vorbea despre dragostea lui Hristos, începură să murmure. Ba încă unul din ei se năpustie asupra și le așa de rău că îl culcă la pământ cu vânătaiele pe obraz și la mână. Fără să scoată grai, sadu se ridică încet, se legă la mâna rănită și începu să se roage pentru răjmașii săi și să le vorbească despre dragostea lui Hristos și iertarea lumii. Sângele îi picura pe față, dar din ochii celor ce-l ascultau picau lacrimi, atâta erau de mișcați, cât despre cel care lovise, se căi în lacrimi de fapta nesocotită și porni să caute pe Sundar sing, ca să-i ceară boteza. Dar, negăsindu a primit botezul de la un alt creștin, trăgând nădejde că îl va întâlni vreodată. Dacă s-ar găsi printre noi mai mulți din aceea gata să sufere decât să propovăduiască, mai mulți gata de umilire decât la scaunele din tâi, mai mulți gata de a suferi lipsuri și jigniri decât de a umbla după bogățiile lumii acesteia și slavă deșartă, o, cu cât spor ar înainta atunci lucrarea Domnului! fie ca programul acesta să aibă efectul de a produce în noi starea de miel gata de jertfă, așa cum o vedem oglindită în viața Domnului Isus câte vreme a fost aici pe pământ. În continuare, după ascultarea unui cântec, ni se va aduce programul zilei. O drept cel către palmen, și la ca Haina și naștepta să fie răsplătit. Că ce o vă spun în ură, pentru ură. Că ce o vă spun în pentru ochi. Că ce o vă spun nu ură, pentru dinte. Și fii ai iubirii, la Iisus suflete, așa cum îndeamnă cântarea, căci Isus va face din tine o ființă extraordinară, de-a dreptul extraterestră. De unde până unde în jurul tău, chiar tu însuți până acum, nici măcar nu înțelegeai ce poate să însemne a nu te răzbuna pe vrăjmașul tău, ba încă mai mult al ierta și al îmbrățișa cu dragoste, Acum ajungi la fel ca Domnul Iisus Hristos să te rogi cu dragoste și cu durere pentru toți cei care ți-au greșit și cu cât îți greșesc mai tare, cu atât îi iubești mai profund. Iubiți ascultători, ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 15 din Evanghelia după Matei, capitolul 6, unde Domnul Iisus atrage atenția covârșitor de zguduitor de puternic asupra adevărului care spune, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Alături de gândurile pe care le-am avut cu ocazia lecțiunii precedente, le adăugăm și pe cele care urmează gânduri inspirate de Duhul lui Dumnezeu, preotului Nicuriță, cătuitorul acestui mănânc de cugetări și meditații. Mântuirea din versetul acesta se înțelege că este condiționată de iertarea păcatelor. Cine are păcatele iertate este fericit, spune la psalmul 32 cu 1. Cine nu este fericit și liniștit în sufletul lui, cine nu are pace, înseamnă că nu are păcatele iertate și nu are iertarea, din pricină că nici el nu iartă aproape lui său, cum spune fericitul Augustin, Domnul ne-a dat judecata noastră în mâinile noastre. De noi atârnă de aici să hotărâm de mai înainte condemnarea și sentința asupra noastră. Cum ne vom purta cu semenii noștri, așa se va purta și Domnul cu noi. Dacă vom ierta, vom fi și noi iertați. Domnul a spus că nu se va lepăda de cuvântul său. Încheia citatul. În continuare, Sfântul Ioan Gură spune Iartă păcatele robului ca să primești iertarea păcatelor de la Domnul. Dacă El te-a jignit rău de tot, atunci cu cât mai mult vei ierta, cu atât vei primi mai multă iertare de la Domnul tău. Așa cum ne purtăm noi cu aproapele, tot așa se va purta și Dumnezeu cu noi. Încheiat citatul. Fratele Marin scria Dacă nu iertăm, nu vom fi iertați. Iertarea lui Dumnezeu este legată de iertarea noastră. Oameni buni, în mâinile noastre stă cheia ușii mântuirii. Domnul a făcut tot. A făcut templul mântuirii, care l-a costat un preț atât de mare, jertfa de pe Golgota. A făcut cheie pentru ușa acestui templu, pe care ne-a predat-o nouă. A ne trezit drumul spre ușa templului. Acum trebuie să facem și noi ceva. Nimic altceva decât să băgăm cheia în ușă, să o învârtim ușor și îndată ușa se va deschide, vom intra înăuntru și vom primi mântuirea și fericirea pe vecie. Aici, atenție, e lucrarea noastră. Noi suntem cei care trebuie să folosim cheia. Cine crede cu adevărat cele spuse de Domnul Isus folosește această cheie. Cine nu crede cu adevărat, va face multă filozofie din cuvântul sfânt va căuta să-și justifice anumite stări rele în relațiile cu aproapele, tot pe baza celor scrise în Sfânta Scriptură, și apoi poate că dreptatea în ghele mele să pară a fi de partea lui. Dar nicio grijă, în felul acesta nu va intra niciodată în templul mântuirii. Domnul ne-a dat cheia templului să o folosim imediat, nu să facem filozofie în jurul ei. Să iertăm pe aproapele nostru, și să nu mai în păcatul. Iertarea este apa care curăță orice murdărie a păcatului și orice miros urât dispare. Cine spală pe aproapele său cu această apă a iertării, va fi spălat și el de Domnul cu aceeași apă a iertării. După iertare însă, nu trebuie să mai amintim păcatul aproapeului. Iertare și uitare, aceasta vrea Domnul de la noi, căci așa iartă și el. Ce frumos spune Redingler, un teolog credincios, în pragul ușii, afară rămân rugăciunile acelora care la înălțalea lor nu duc cu sine dragostea care să deschidă porțile. Nimeni nu poate ierta dacă nu iubește mai întâi. Dumnezeu ne-a iubit mai întâi, ne-a iubit pe când noi eram vrăjmași și apoi ne-a iertat. În versetul următor, la versetul 16, Domnul Iisus dă o învățătură cu privire la felul în care trebuie este ținut postul. Să ascultăm. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își slucesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Postul este una din armele puternice cu care sigur putem birui trupul când el, prin poftele lui, se ridică împotriva omului cel nou. Domnul Isus și apostolii săi ne îndeamnă să folosim această armă ori de câte ori simțim nevoie. Așa după cum nu poate fi creștin adevărat cel care nu se roagă, tot așa nu poate fi creștin adevărat cel care nu postește. Un om al lui Dumnezeu spunea, Cum este pâinea fără sare, așa e rugăciunea fără post și invers. Să nu te temi că o să slăbești. Postul, rugăciunea, milostenia, etc. sunt mijloace prin care se păstrează mântuirea. Ele nu dau mântuirea, dar fără ele nu se poate merge mai departe după ce ai primit mântuirea spre desăvârșire. Dacă Domnul Isus a postit și s-a rugat, el care era săvârșit, cu cât mai mult avem nevoie noi de post, știind ce trup am moștenit și știind în ce mediu plin de demoni trăim. Milostenia tămăduiește mânia, rugăciunea curățește mintea, iar postul veștejește pofta, așa spunea misticul Evagrie. Tot în legătură cu postul, dă mai jos câteva gânduri din unii scriitori creștini mai vechi și mai noi, pentru ca să înțelegem mai bine rostul postului. Sfântul Maxim Mărturisitorul Ca să ajungi culmea înțelepciunii, trebuie nici să nu mănânci prea mult, nici să nu dormi prea mult, nici să nu vorbești prea mult. Sfântul Casian Romanul E cu neputință ca cel ce și-a săturat stomacul să poată lupta în cuget cu dracul curviei. Martirul Sextus E bine să postești tu însuți ca cerșetorul să primească mâncare. Sfântul Toma de Acuino Mortificarea în mâncare și băutură, numai prin asemenea exerciții se stăvilesc poftere. Richard Winbrand. Postul folosește la formarea unei independențe în caracter și să nu mai fi rob a tot felul de lucruri pe care le poftești. Postul totuși nu este o lege pusă pe umerii copiilor lui Dumnezeu, dar, după cum s-a spus, este un mijloc nedespărțit al vieții evlavioase. Credința îl face pe om să se rețină, să se înfrâneze de la anumite pofte și porniri firești. Postul este semnul că cel credincios nu mai este rob, ci stăpân. El poate spune nu celor trecătoare și poate să spună da Celor veșnice. Cine este rob trupului, nu mai poate fi robul lui Hristos. Cel care nu-și supune dorințele, n-a ajuns la adevărata credință. Dar, și aici, ca și în multe alte laturi ale vieții de credință, vechiul eu caută să se ridice și să stăpânească. Vrea acest tiran să aibă și el folosul lui. De aceea, Domnul să spune: Când postiți. Să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Te pornești să zdrobești fizicul și sfârșești îngreșând euul prin publicitate spirituală. Sfântul Ioan de de Aur spune, Dumnezeu nu caută la trâmbițarea și fala faptelor bune, ci la intenția cu care au fost făcute. Dacă facem ceva pentru a primi laude de la oameni, oricât de mare ar fi jertfa, Dumnezeu nu se uită la ea, ci este scârbă să o privească, cum este arătat la Isaia 1, 13 până la 15. Într-o provincie din India este un obicei ca odată pe an toți locuitorii, bogați și săraci, să meargă cu alai într-un loc de pelerinaj. Drumul însă trebuie parcurs pe jos, suferind toate greutățile lui căldură mare, distanță mare, piedici, dealuri văi și așa mai departe. E un fel de lepădare de sine și aceasta. Alaiul și muzica anunță renunțare la comodități, deci anunță sfințenia. Împreună cu sărăcimea merg pe jos câțiva kilometri afară din oraș și oamenii bogați, întorcându-se apoi la gară de unde iau trenul și călătoresc confortabil la locul perelinajului. Mulți dintre noi pornesc la drum cu demonstrații de autorenunțare și sfârșesc în auto-îngrășare. Renunțăm la toate ca să intrăm în slujba lui Dumnezeu și apoi ne trezim luptându-ne pentru putere și locuri în slujbă. Ce nimerit a spus omisionarul Stanley Jones? Noi renunțăm la noi înșine ca să devenim predicatori? Apoi ne trezim, dacă ne mai trezim vreodată, satisfăcând ascunsa încântare a eului de a fi călăuza sufletelor. Ne agățăm cu disperare ca să ne menținem locul și atunci când este clar că acesta înseamnă o pagubă pentru sufletele oamenilor, o facem și mai mult. Ați posomorâ fața când postești este de fapt o metodă de a câștiga încrederea oamenilor care, văzând aceste mici renunțări, te simpatizează și te ascultă în alte lucruri mari. Adevăratei cununii ale unei vieți evlavioase și smerite îi ia locul pălării postului sau a fapte de jertfă care se vede de la mare distanță. Un om postind cu fața prelungită nu este credincios, ci ridicol. Gandhi spunea, dacă postul fizic nu este întovărășit de cel mental. E greu să nu sfârșească în fățărnicie și în relele pe care le trage după sine. Să veghem, deci, căci diavolul transformă și cele mai frumoase virtuți, cele mai frumoase fapte și jertfe, în cele mai scârboase mijloace de luptă, împotriva lui Dumnezeu și a lucrării sale, în cele mai urâte haine cu care eu nostru se poate îmbrăca. Doamne, păzește-mă de fățărnicie! În continuare, în versetele 17 și 18 din Matei, capitolul 6, Domnul Isus ne dă rețeta felului cum trebuie să postim un post care este bine plăcut. Să citim: Ci tu, când postești, ungeți capul și spalăți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este în Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Capul uns și fața spălată înlătură mirosul transpirației proprii. Mirul turnat pe cap își împrăștie peste tot mireazma sa încât toți cei din jur simt plăcere să rămână în preajma noastră. Ce respingător este mirosul transpirației cuiva amestecat cu murdărie, cei din jur Simt mai mult mirosul decât cel care îl răspândește. ungeți capul, spalăți fața, numai așa scăpăm de mirosul cel urât, și trupește, și sufletește. În ceea ce privește adevăratul post dorit de Dumnezeu, plăcut, mirositor și bine primit înaintea lui, vom marca încheierea acestui program din citire capitolului 58 din Isaia într-o versiune nouă alcătuită din combinarea a șapte traduceri diferite a Scripturii. Este de-a dreptul interesant pentru mine a constitui ceva aproape ca o revelație modul în care ne este prezentată acolo adevărata natură a postului dorit de Dumnezeu. Urmărită cu atenție citirea acestui capitol care tratează problema postului foarte detaliat. Mai detalat decât orice altă porțiune a Sfintei Scripturi, te minunești să vezi câtă armonie este între condițiile postului impuse de Domnul Iisus aici în Matei 6 și cele descrise pe larg în Isaia 58. Cei care au la îndemână cartea de poezii cu titlul Iisus umblând, o pot citi și acolo, căci acest capitol 58 din Isaia, în traducerea extinsă, deschide conținutul cărții amintite. Iubiți ascultători, dorim ca Domnul Dumnezeu să ne îndrepte inimile tot mai mult și tot mai serios asupra acestui mijloc de neînlăturat în ce privește înaintarea pe calea desăvârșirii. Cu ocazia aceasta aducem la cunoștință încheierea programului 47 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și pentru că am vorbit așa mult despre post, doresc în continuare, iubiți ascultători, să dau citire capitolului 58 din Cartea Prorocului Isaia, care se ocupă în mod special de problema postului. Cineva a avut dorința să aibă o nouă traducere a acestui capitol folosindu-se de șapte traduceri ale Bibliei. Ceea ce a rezultat din această muncă este o înțelegere mai aprofundată a sensului pe care îl dă Dumnezeu adevăratului post. Vom da citire așadar, capitolului 58 din Cartea Isaia, care sună în felul următor. Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu răzvrătirea și rebeliunea lui interioară, nemulțumirea și nesatisfacția lui lăuntrică,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 Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, înlătură obiceiul de a aduce pe toți la ascultarea de tine, părăsește loviturile zdrobitoare, deznoadă legăturile robiei și rupe în două orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol,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 amenințările cu degetul, vorbele tale care sunt inutile, vorbe fără însemnătate, neserioase, dăunătoare, vorbe capricioase, păgubitoare sau dureroase, și dacă tu vei scoate la lumină sufletul tău către cel flămând, și dacă vei mulțumi sau vei potoli sufletul chinuit, dacă vei astâmpărea foamea sufletului apăsat, dacă vei face față nevoilor sufletului tulburat, dacă vei acorda, dacă vei dona, dacă vei aloca celui înfometat propriul tău suflet, în absolută a dorinței de a face lucrul acesta, atunci lumina ta va răsări peste lipsa ta de claritate, iar posomorârea și tristețea ta va fi luminată ca în ziua mea mare.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 a vorbit. Amin. Ibiți ascultători, în următoarele minute care ne-au mai rămas câteva, doresc să dau citire unor cugetări foarte interesante ale Sfinților Părinți în legătură cu postul. Prima care doresc să-i dau citire aparține Sfântului Ioan Gură de Aur și este foarte la subiect cu poezia pe care am ascultat-o spunând în felul următor tu postești? Bine, dar arată mi aceasta prin fapte. Când vezi un sărac, fieți ți milă de el. de vezi pe aproapele tău fericit, nu-l pismui. Țineți ochii în stăpânire ca să nu arunce priviri pofticease și nerușinate. Nu numai gura trebuie să postească, ci și ochii tăi și urechile tale și toate mădularele trupului tău. Ochii tăi să postească neuitându-se cu poftă și aprindere urechile tare să postească neascultând crevetirile și vorbele cele rele asupra cuiva, iar gura ta trebuie să postească înfrânându-se de la vorbele rele și de la crevetiri. Următoarea cugetare aparține Sfântului Vasile cel Mare este foarte interesantă. Auziți ce spune? Dacă Eva ar fi postit și nu ar fi luat din fructul pomului, noi astăzi nu ne-am mai aflat sub păcat. Suntem apăsați de păcate? Ne putem însănătoși prin post. Și ultima căreia doresc să-i dau citire aparține lui Ilie Egdicul, Spune astfel. Postul este simbolul zilei pentru că este văzut. Rugăciunea este simbolul nopții pentru că e ascunsă. Deci, cel ce se îndeletnicește cu amândouă acestea, potrivit cu fiecare, va ajunge la cetatea vederilor din care au fugit durerea, întristarea și suspinarea. Încheia citatul. Dragi ascultători, cum stăm noi cu privire la post? Iată o întrebare!